A ràdio Palafugius proposem l'hora del peix fregit.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 a les 10 del matí fins als 11 en directe l'hora del peix fregit amb Rubén Herrant Bon dia, per fies divendres divendres 20 de febrer i a l'hora del peix fregit d'avui tenim un programa com és habitual farcit d'informacions. De fet, tancarem la primera part d'aquest espai conversant amb Francesc Aikart, director de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, i és que avui a les 7 de la tarda es presenta el volum número 38 dels estudis. Amb ell i en Josep Pasqual donarem per finalitzat el primer bloc d'aquest programa. i la segona part, un divendres més estarà monopolitzada per la Carla Romagosa, la nostra experta en salut pública i menopausa ens portarà una càpsula molt musical ens explicarà quines cançons l'han marcat i per què les va triar en el seu moment, per tant doncs, una càpsula molt musical aquesta que ens portarà avui la Carla Romagosa per tancar aquest programa número 114 de l'hora del peix fregit així que, com sempre, ja ho veieu molta teca per endavant, així que comencem Comencem! Doncs aquesta hora del peix fregit la començarem explicant que l'Estat arreglarà els dics de Sant Antoni i la Generalitat als ports de Palamós i Sant Feliu de Guíxols. El govern destinarà 61.000 euros per reparar els ports de Palamós i Sant Feliu de Guíxols afectats greument pel temporal Glòria. Sant Feliu de Guíxols, recordem, els danys estructurals són a les parts del dic que queden fora de l'àmbit de protecció del dic Exem. El temporal també va afectar diversos punts de l'espatller amb la pèrdua de bols de formigó, especialment a l'extrem del dic de racer del costat de la Bucana. El projecte preveu la reposició de blocs de formigó per reparar les parts afectades de l'espatller per assegurar-ne l'estabilitat davant de futurs temporals. Per la seva banda, a Palamós els desperfectes són a l'estació marítima on es fan els controls de seguretat dels passatgers i els tripulants dels creuers. Les zones van ultrapassar amb força el DIC i van projectar peces d'escollera contra l'estació marítima provocant el trencament de les finestres d'Ange la façana del costat del DIC i desperfectes importants a l'interior de l'edifici i el sostre. El projecte proposarà les obres per recuperar la creativitat de l'estació perquè estigui a punt per a la nova temporada a mitjans d'abril. El govern espanyol també ha aprovat inversions per fer front als desperfectes del temporal Glòria a Sant Antoni. El Ministeri de Foment destinarà 250.000 euros a reparar l'escollera de la platja de Sant Antoni i l'escollera de protecció del passeig marítim. A Sant Antoni, recordem, hi va haver desperfectes per valor d'un milió i mig d'euros en diversos locals negats, subministraments infraestructures de la platja destrossats, esborancs, el passeig, trams de platja sense sorra i dos dels espigons que protegeixen el litral esfondrats. Seguim en aquesta hora del peix fregit d'avui divendres per explicar-vos que l'Ajuntament de palà ha posat fi al programa Treball i Formació 2018-2019, un programa que es desenvolupa a través de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i, en concret, del Servei d'Ocupació Municipal. Al llarg de la convocatòria 2018-2019 s'han subvencionat 10 contractes de treball de 6 mesos que van finalitzar el juliol del 2019. Alhora, es van subvencionar 3 contractes anuals dels quals l'últim va tenir vigència el passat 29 de gener d'aquest 2020. A més de l'experiència laboral, la subvenció consta d'accions de formació obligatòria de 60 hores, la qual van gaudir tots els participants amb una valoració satisfactòria. L'objectiu principal del programa és que les persones que hi participen els sigui més fàcil trobar feina un cop finalitzin, ja que disposen de més experiència i de més formació. Això els hi facilita el desenvolupament de diferents competències, algunes específiques del lloc de treball i d'altres més generals que poden ser útils en diferents feines com la millora de les habilitats comunicatives, la millora en l'ús de les noves tecnologies, el treball en equip, entre d'altres. Les feines que han de realitzar tenien una finalitat d'utilitat pública i interès social. El programa, consta de tres línies de subvenció. D'una banda, la dirigida a la contractació de persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, més de 45 anys, aquesta subvencionada pel Servicio Público d'Empleo de Estatal. Per altre costat, dues línies subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu en un 50% a través del programa operatiu FCE de Catalunya 2014-2020. Aquestes dirigides a la contractació de persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i a dones en situació d'atur de llarga durada. Els perfils laborals contractals, els quals van realitzar tasques d'utilitat pública i interès social van ser els següents. Dos informadors de carrer, 5 auxiliars administratives realitzant tasques d'atenció al públic, suport en la comunicació a la ciutadania, atenció telefònica i presencial, gestió de la informació i la comunicació, digitalització de les sol·licituds de registre d'entrada i suport en tasques bàsiques administratives en general. Per últim, també es van contactar cinc peons lampisteria i pintura, els quals han realitzat tasques de millora de l'aspecte i durabilitat de les dependències municipals. Amb tot, el cost total del projecte ha estat de 159.503 euros i 156.023 han estat subvencionats i la resta han estat aportació del Consistori. Això i la dedicació del personal tècnic municipal al projecte ha fet possible el seu desenvolupament. tornem a marxar fora de la nostra vila anem fins a Platja d'Aro i és que la, figa, la finca de l'antiga Camel passarà a tenir usos comercials així ho va aprovar el ple del Castell de Castell Platja d'Aro celebrat el passat dimecres concretament es va aprovar una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal perquè aquest terreny deixi d'admetre usos hotelers i de discoteca i mantingui els recreatius i de restauració, i a més incorpori els usos comercials com a activitat principals. Segons va explicar la regidora d'Urbanisme, Montserrat Rovira, la modificació també permetrà la construcció d'un edifici de planta baixa i de dos pisos més amb una altura màxima d'11 metres. Rovira va assenyalar que la planta baixa Només podrà tenir activitat comercial amb locals destinats a operadors grans, mentre que els dos pisos també podran ser, per exemple, oficines. A més, va indicar que no s'hi podran fer habitatges ni pisos turístics. En aquest sentit, Rovira va subratllar que aquesta modificació no significa que el local deixi de funcionar o sigui enderrocat en breu, sinó que quan els propietaris vulguin tancar la discoteca i tirar-la terra, no s'hi podrà construir una de nova. Tampoc tindrà ús hoteler perquè la parcel·la és molt petita i un projecte així és inviable, remarcava l'Adil Platgerenca. Des de l'equip de govern, format pel Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana i la Vall d'Aru en Comú, consideren que el canvi permetrà allargar l'eix comercial fins a una zona en la qual hi ha, principalment, establiments de restauració. Que no s'hi pugui aixecar una altra discoteca, a més a més, també permetrà pacificar molt aquest sector, evitant sorolls i preservant el descans dels veïns, apuntava l'Adil Rovira. El que sí es mantindrà és l'ús recreatiu, de manera que, tot i que no fes una discoteca, sí que s'hi podrà instal·lar un bar musical o un cafè-teatre, entre d'altres negocis. En forma de piràmide i ubicada a l'Avinguda Cavall Bernat, L'antiga Camel, ara es diu Discoteca Palladium, obre els dissabtes i està previst que aquest estiu segueixi funcionant. A més, segons va especificar el representant de la societat propietària, Aro Patrimonial SL, seguirà obert i tenen llicència d'activitat indefinida. Tornem ara cap a casa nostra i per explicar la notícia més destacable d'aquesta setmana al nostre municipi, i és quan Josep Bergalló, conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, confirmava que a Frugell tindrà un tercer institut el proper curs. Així es fa front a una llarga reivindicació del municipi. Bergalló, Avançava que de cara al curs 2020-2021 s'ha buscat una solució provisional. Aquesta consistirà en adequar l'espai de l'Institut Frederic Martí Carreres i de l'Escola Barceló i Mata. És un projecte que s'allargarà durant els propers cursos. D'altra banda, el Consell d'Educació va puntualitzar que això no significarà retallar l'oferta educativa infantil de primària. D'altra banda, des de la Conselleria es recorda que caldrà definir on i quan s'han de fer les noves edificacions educatives necessàries per cobrir l'oferta formativa de Palafrugell. Malgrat que la mesura és de caràcter provisional, Josep Vergalló apuntava que és un compromís de la Generalitat per continuar treballant amb Palafrugell de cara als propers anys. Per la seva banda, Jouseppe Piferrer, alcalde de Palafrugell, es mostrava satisfet per l'acord arribat amb el Departament d'Educació i els Serveis Territorials. Tanmateix, explicava que que, com es recusa, reeducarà l'espai del Frederic Martí Carreres, així l'espai que ocupa el batxillerat estarà destinat a les tres línies de primer d'ESO. Respecte a aquest alumnat de batxillerat Piferrer avançava que el Consistori cedirà aules del Centre Municipal d'Educació perquè aquests puguin realitzar les classes. El Departament d'Educació crearà el proper curs, doncs, 2020-2021, el tercer institut a Palafrugell, un institut amb el següent nom, Institut Nou Palafrugell. Marxant novament de la nostra vila per explicar que la nova deixalleria de Vall Llobrega se situarà al polígon industrial de la localitat i es preveu que ja funcioni abans no comenci el 2021. A fi de poder donar cabuda a la infraestructura, el consistori va executar el canvi urbanístic d'usos d'una zona verda a zona d'equipaments. D'aquesta manera, la nova deixalleria anirà al carrer Indústria, el nou servei comptarà amb una subvenció de la Junta de Residus del Consell Comarcal d'uns 111.000 euros. Aquesta deixalleria serà únicament per veïns i només s'hi podrà accedir amb una targeta electrònica. A part de la inversió de la deixalleria, Val Llobrega també instal·larà càmeres als sis punts més estratègics d'entrada i sortida de la localitat. Aquest projecte tindrà un cost de 40.000 euros i s'instal·laran seguint les recomanacions dels Mossos d'Esquadra. Tornem ara cap al nostre municipi i ho farem per comentar doncs, la presentació de les noves exposicions que estaran obertes fins al proper mes de juny a la Fundació Vilacases i, en concret, al Museu de Camp Màrio de Palafrugell. fruigell Ahir, la nostra estudiant en pràctiques, l'Ariadna Ferrer, va poder visitar aquest espai, va poder conversar amb alguns dels artistes i, en aquest espai de l'Hora del Peix Fregit, doncs, us portem la conversa que va mantenir ahir amb l'artista Andrea Torres Balaguer. Bon dia. Efectivament, ens trobem aquest matí al Museu Camp Màrio. Eh, tinc davant meu l'Andrea Torres Balaguer. L'Andrea és una artista, una gran fotògrafa, que ens presentarà aquest dissabte, aquest proper dissabte, dia 22, a l'exposició Inside the, Un the Unknown. Eh, Andrea, no sé si ens podries explicar una miqueta de, de què tractarà aquesta exposició a trets generals. Sí, eh, aquesta exposició és un recull de les meves primeres obres fins a les més recents amb una espècie de recorregut de totes les etapes, de totes les sèries que he anat fent al llarg d'aquests anys des del principi donant una importància molt gran al món dels somnis, al límit entre realitat i ficció, estat de vigília i son, psicoanàlisi Eh, més un tema més narratiu, fins a mesura que vaig avançant doncs simbolisme, feminitat, natura, dona i finalment líbrit entre tècniques, concepte d'identitat des de que vaig passar a fer fotografies a pintar a sobre les fotografies a afegir pador fins a finalment fer collage que és el que estic fent més recentment. Quina de, bueno, de les teves obres eh, has explicat doncs, que tenen com una narrativa implícita. Quina és aquesta trajectòria general? Perquè al principi va, tracta una miqueta més al surrealisme a través dels somnis no? i després te'n vas més a la feminitat. Sí. Primer, per mi era molt important la història, el que passava. No era tant l'estètica, sinó que et semblés un fotograma d'una pel·lícula, diguem-ne, i que hi hagués una confusió entre realitat i ficció. Res estava manipulat en Photoshop, res era fictici, tot havia estat disparat de forma real, però en canvi l'espectador veia que alguna cosa era diferent, alguna cosa no quadrava, era estrany. M'agradava jugar amb aquesta ambigüetat i m'agradava que la gent interpretés o es fiqués dins aquests somnis. Cada vegada vaig voler anar reduint més els elements, des de que vaig incorporar el color, sobretot que, com he explicat abans, hi havia un pes molt important en el color i em feia por al principi utilitzar-lo, perquè si no l'utilitzes de forma conscient és molt fàcil donar significats que després no, no els vols donar. I a partir del color vaig començar cada vegada a reduir més elements. Els símbols que utilitzava al principi cada vegada eren menors, eren símbols recurrents que me'ls vaig fer com molt meus, com poden ser els ous, l'aigua, els peixos, les taules, cosa com interior-exterior... I finalment, anar reduint, anar reduint, anar reduint, vaig arribar al tema de la identitat, del retrat, de l'autoretrat en aquest cas, i va ser quan vaig començar a pintar sobre les fotografies per tapar el rostre, treure la identitat, jo en dic com robar la identitat però en realitat és com treure'm la identitat a mi mateixa per arribar a dotar de múltiples i infinites identitats el subjecte fotografiat. I a partir d'aquí, la resta de sèries, Hivernacle, eh, Eclipses, que són els col·laixes, tot això segueix jugant amb la idea d'ocultar el rostre, de la feminitat, d'imaginar qui hi ha darrere i de la interpretació de l'espectador, també. Ara que has parlat bueno, que has tractat de, dels colors, quina és la gama amb la que que et fa sentir identificada perquè, perquè la projectis en les teves obres. Sí, doncs normalment els colors molt saturats no m'agraden, sempre m'agrada el que quan estudiavem belles arts ens deien matices, que vol dir que no són colors purs, purs, purs, sinó que estan com barrejats i són matisos. M'agrada molt el verd blau, que en dic jo, l'utilitzo molt en els fons, és un color que em dóna com... Eh, crec que vesteix molt, que integra molt i que queda bé amb molts altres colors, és un color comodí per mi. I després també utilitzo molts colors de forma com instintiva, natural, colors que simplement m'agrada com queden sense ser conscient realment de que allò té un significat, sinó que crec que junts barrejats transmeten la sensació que, que vull transmetre. I ja per acabant, a la presentació has parlat doncs, que el fet de tapar aquest rostre fa que la persona que observi la teva obra doncs, li doni una identitat no? molt particular. Quina identitat li dones tu a les teves obres? Doncs jo intento no donar-li gaires identitats perquè m'agrada molt que la gent interpreti i normalment com més informació li dones a l'espectador, menys pensa i menys juga. Com menys ni dones, més pot imaginar. El que sí que puc dir és que quan jo disparo les fotografies i faig els autorretrats, jo em creu el meu propi personatge, que me l'imagino amb el vestuari que he triat i faig l'actitud. Moltes vegades són completament diferents o oposades de com soc jo, aquestes dones. No? Però tot i així, jo em creu el meu personatge, no el revelo al final, perquè m'agrada que cadascú pugui lliurement imaginar-ho, però sí que hi ha una part de que jo em crec una altra persona quan, quan disparo. Sí, d'alguna manera intentes que aquesta mirada passiva que solem tenir les persones a la nostra vida quotidiana, doncs a través del, no, del nostre coneixement es converteix en una mirada més aviat activa, no? Que puguis ser partícip, és a dir, que simplement quan tu vegis la imatge no et quedis amb la imatge sinó que hagis de desxifrar alguna cosa, hagis d'imaginar alguna cosa i sobretot jo crec que la curiositat, o sigui la subtilitat, sempre és més interessant que l'evidència i en aquest cas el fet de no saber qui hi ha darrere fa que tinguis la necessitat d'imaginar per tu qui hi ha darrere i com deu tenir la cara aquesta persona. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Andrea, per la teva col·laboració. Ens despedim aquí i seguim amb l'exposició. Moltes gràcies, bon dia. Moltes gràcies a tu, bon dia. Creiem interessant també oferir-vos aquesta conversa, que després doncs, amb l'Ariadna la podreu recuperar en els propers hores en aquesta sintonia de Radio palau així com les converses que vam tenir amb d'altres artistes que van presentar aquestes exposicions que es podran veure fins al proper mes de juny. I arribem a les darreres de les informacions que presentem en aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit per explicar-vos que el Carnaval de Platja d'Aro 2020 estrena, de fet ho va ser ahir, com a novetat un punt lila per sensibilitzar sobre la violència sexista i erradicar-la en el context de la celebració i alhora fomentar la igualtat i la no discriminació per raó de gènere i lluitar contra la violència masclista. Impulsat per l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, el Punt Lila, que ja va estar actiu durant la darrera festa major de Castell d'Aro i la festa de joventut d'inici d'aquest curs 2019-2020, estar actiu en aquest Carnaval durant dues jornades. D'una banda, ahir dijous, durant la gran festa de Carnaval amb els dijòqueis de Flash FM al Palau d'Esports i Congressos. Per l'altra, demà dissabte, 22 de febrer, diada de la Gran Rua de Carrosses i Comparses, Vall de Carnaval i lliurament de Premis de la Rua, situant-se a la plaça de l'Ajuntament, on també hi haurà l'habitual estant d'atenció de protecció civil. Simón la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Castellplatge d'Aro, ha iniciat en xarxes la campanya... Per per Carnaval no tot s'hi val per promoure entre els més joves però també entre el gran públic hàbits saludables, actituds positives i comportaments no discriminatoris Doncs a punt d'arribar a dos quarts d'onze d'aquest matí d'avui divendres, doncs, tancarem aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit conversant, com us dèiem en el sumari, amb la presentació dels estudis del Baix Empordà, que tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell I per saber-ne més detalls, doncs, ens posem en contacte amb l'Institut d'Estudis Baix Empordà i en concret amb el seu president, en Francesc Caicard, que tenim en línia. Bon dia. Bon dia. Doncs Francesc, gràcies per atendre la nostra trucada. Tenim aquesta presentació, aquest divendres a les 7, volum número 38, corresponent a l'any 2019, oi? Sí, efectivament. És uh, l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, porta doncs, ja gairebé 40 anys editant la, la revista Estudis del Baix Empordà, i uh, l'any 2019, concretament al mes de novembre, doncs vam presentar la el volum número 38, del qual fem ara una segona presentació a Palafrugell, doncs a instància de, de la Biblioteca Municipal de Palafrugell i de la, de la Conxa Saúri, que és a l'Arxiviera Municipal i també membre de la Junta Directiva de l'Institut. Uh -huh. Vam creure que era interessant doncs, el fet de que hi hagi tres articles de, de tema Palafrugell doncs, per fer aquesta segona presentació en Aquinal, al vostre municipi. Doncs, eh, per la Frugil que tindrà avui divendres aquesta, doncs, aquesta presentació i com dèiem eh, ja porteu gairebé 40 anys fent aquesta tasca que per la gent que no la conegui Francesc, potser la, la podem posar en context, són molts anys fent aquesta tasca de, de difusió, de recuperació de, de, doncs, de, de coses relacionades amb el Baix Empordà però poder, eh, encara hi ha gent, sempre hi ha algun despistat, així que Francesc, si et sembla eh, expliquem-ne-los expliquem eh, la, la tasca que feu des de l'Institut d'Estudis Baix Empordà i en concret amb aquesta publicació. Sí, efectivament, des de, de l'any 81, que va sortir el, el primer número de, dels estudis del de Baix Empordà, que aleshores es deia sobre temes del Baix Empordà, doncs anem publicant, any rere any, articles de, de, de recerca de, de tots els àmbits eh, temàtics, eh, bàsicament patrimoni cultural, però també estem oberts doncs, a altres recerques sobre la comarca, doncs, des del punt de vista del, del patrimoni natural, de l'economia o altres temes que puguin ser d'interès comarcal. Uh -huh. Aquesta és aquesta feina que, que també es podrà veure en aquest número 38. Uh, hi ha alguna temàtica en aquest número 38? Algun... Poseu el focus o es posa el focus en algun tema en concret? Bé, el, el volum 38, que, que és un volum bastant grosut, més de, de, de 400 pàgines. Eh, de fet, eh, no hi ha un tema concret. Hi ha vuit estudis, dels quals n'hi ha tres que són referits a Palafornell, tres eh, a la Bisbal, un a Sant Feliu i, i un a Vall Llobrega. I es complementa també amb un recordatori d'una efemèride que, que va haver-hi a l'A l'any 2019, dels, eh, sobre els 150 anys del poble de la Bisbal i el bicentenari del naixement de, de Pere Caimó. Mm -hmm. eh, no, no, hi ha, no hi ha un tema únic, sinó que és un tema. Són temes diversos referits a, a aquests municipis de, de la comarca. Mm -hmm sobre aquests vuit estudis, són vuit les persones que han treballat o hi ha més gent al darrere d'aquestes? No, bé, bé, de fet els estudis són el recordat, hi ha un recordatori que ha fet la història de Sant Poli de Guixos eh, Anjo Jiménez, sobre uh -huh. la figura de, de Pere Caimó i de dels 150 anys de l'alçament la, federal al Baix Empordà després hi ha un, un estudi de, de l'arqueòleg Guillem Mauri Galí, que és de de Palaforgell, sobre l'excavació subaquàtica del, del delicte romà Ollastres 1 durant la dècada de, del 70. Uh -huh. Un altre estudi sobre la restauració de l'Església Vella de Sant Mateu de Ventllobrega, que han dut a terme en, en Lluís Ballona, en Lluís Buscator i l'Elisa Llenes, del Servei de Monuments de la, de la Diputació de Girona, sobre les campanyes de restauració d'aquesta de, de església. Després, un altre article d'en Jordi Casas del Grup d'Estudis Local de Sant Cuat del Vallès, que és un estudi sobre la Bisbal, la dificultat de gestionar el deute amb dues universitats enfrontades entre els anys 1704 i 1740. Després en Pep Vila, que és filòleg el col·laborador habitual de l'Institut d'Estudis, uh -huh. que també fa un altre estudi sobre la Bisbal, es diu Forejada Bisbalenca, un poema colorit i festiu del bisbalenc Josep Vensenys i Marquès, maig de 1868. Després hi ha un extens estoni que ocupa bona part de, del volum de l'història de Sant Feliu de Guíxols i arxivert també en Marc Cauladeja Gulló sobre Eduardo González Urtevis Edith de la Borde, arxiver arqueòleg i historiador de Sant Feliu de Guíxols de, de començaments del segle XX que posa el dia la, la biografia d'aquest historiador i arxivert i arqueòleg, I, i després hi ha els dos altres... Hi ha dos treballs més de Palaforgir, que són els que parlarem, també els autors parlaran a la presentació que, que, farem, el, que farem avui, uh -huh. sobre els, els exvots mariners de l'ermita Sant Sebastià de la Guarda, de la Maria Bruguera i Martí, i el... el i després l'article Gover Jornal de Buera, que és eh, historiador per la fronxellenga amb orígens de Sant Feliu i membre de, de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà des de fa molts anys, que sobre en Paco Buera, el seu familiar, el, el diari d'un milicià republicà a la presó de Santander de l'any 41 al 43. I, i el, el darrer dels articles, també es referit a la Bisbal, és d'en Jaume Norelli Juncosa, que estudia eh, less llenes i la nova harmonia de la Bisbal, uns músics i una copa històrics oblidats pel, pel pas al temps. Mm -hmm. Doncs, eh, com podeu escoltar, temes diversos, també, doncs, que ens afecten aquí al nostre municipi, més enllà de la, doncs, dels altres de, de la comarca. Per tant, eh, més que interessant, aquesta presentació d'aquesta tarda, que, com ens ha comentat en francès Francesc, doncs, també eh, comptarà amb la presència de la Maria Bruguera i l'Albert Joan Portem, o porteu, eh, pràcticament 40 anys. Eh, és una tasca, doncs, que... T -t té fi perquè recuperar eh, aspectes, temes del passat sempre, sempre hi ha alguna cosa no? per, -per, per treure la llum? Sí, efectivament la, la tasca continua ser, ja estem preparant, tenim ja en preparació el, el, el volum d'enguany de, d'aquest any 2020 eh, i amb temes bueno, que també molt d'interès, concretament ja podem avançar que hi haurà Uh, dos tres estudis sobre, sobre la Guerra Civil uh -huh. diferents municipis de, de la comarca uh, que seran de, de, de molt d'interès. No? O sigui, la recerca segueix i, i per sort doncs, bueno, hi ha historiadors doncs, que confien uh, historiadors i, i, i estudiosos que confien amb la, la nostra tasca doncs, per divulgar els seus treballs de, de recerca i a més a més també segons quins temes doncs, que han estat poder tapats invisibilitzats doncs, de forma doncs, volguda també doncs, tenen cabuda en, aquest, en, aquest, en aquesta publicació i per tant hi ha molta, molta tasca a fer, com ens comentes Francesc, per tant doncs, són gairebé 40 anys i podem 40 anys més els hi tenim no?, de publicacions. A veure, de moment anem any rere i <ríe> anem pas a pas, eh? vull dir Uh, a l'Institut doncs, uh, bueno, són gent que ens hi dediquem de manera altruista i bueno, doncs, fem la, les nostres obligacions i fem el que, el que bonament podem amb, amb, amb entusiasme uh -huh. i bé, de moment anem seguint i esperem doncs poder seguir amb uh, fer aquesta tasca en els propers anys. Uh -huh. uh, per acabar, doncs, també m'hauria de preguntar-te eh, en quin punt es troba l'Institut d'Estudis Baix Empordà. El, ara ho has dit tu, és una tasca doncs, que feu uh, de forma altruista i, per tant, uh, no sé si això costa vegades uh, que hi hagi una continuïtat. Sí, uh, a veure, en benes sent trobant ja alss centres d'Estus Comarcals, no, no, no solament el nostre, uh -huh. és que bueno, cada cop els que estem en el centre d'Estudi eh, ens anm fent més grans i, i bé potser falta, eh, una mica doncs, la, la tasca de, de, de continuïtat, no? la tasca que, que potser van fer eh, molts dels que estem ara a l'institut fa uns anys en relació amb els que ens van precedir, com a, eh, en Lluís Esteve, o en Joan Badia, eh, o en Lluís Pallí, doncs, ah, ba, doncs ara estem en, en aquesta situació doncs, que caldria també eh, que hi hagués un altre, un altre relleu generacional doncs, que, que donés continuïtat a, a aquesta tasca. Doncs eh, bé, nosaltres eh, doncs, donem a conèixer aquesta tasca que feu, eh, avui amb aquesta conversa al voltant d'aquesta doncs, presentació dels estudis del Baix Empordà, d'aquest eh, número 38, aquest volum 38, i per tant, eh, no sé, si hi hagués algú que ens estigués escoltant, Francesc, i digués, carai, mira, m'agradaria poder col·laborar, poder, jo també estic interessat en, en, en poder doncs, donar un cop de mà a, a l'IEB, com, com ho podria fer? I es pot posar en contacte per correu electrònic a, a, a través de, de la nostra pàgina web www.xieb.org o bé a través d'algun de les persones doncs, de, de la Junta Directiva doncs, per exemple en el cas de, de Palaforgell doncs, a través de la, de la Conxa de Saurí d'en Carles Roquer o d'en Xavi Roques doncs, que són membres de de la Junta Directiva i del Consell de Redacció de l'Institut. Mm -hmm. Molt bé, doncs a més a més si voleu aprofitar ho podeu fer avui parlar amb algun d'ells doncs aquesta tarda a les 7 la presentació d'aquest darrer estudis del Baix Empordà a, com us dèiem a la biblioteca de Palafrugell nosaltres acompanyem amb Francesc que agraïm doncs, que ens agités avui i esperem doncs, que la presentació a Palafrugell, aquesta segona presentació perquè ja es va fer la primera a Sant Feliu doncs tingui també molt d'èxit Moltes gràcies Francesc Moltes gràcies, gràcies a vosaltres Doncs fins aquí aquesta primera part de l'hora del peix fregit. No hem pogut contactar avui amb en Josep Pasqual, de moment no, no ens hem pogut posar en contacte, però esperem que de cara a l'informatiu migdia doncs, sí que puguem tenir ja la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Nosaltres, doncs, us deixem amb quatre consells publicitaris i a la tornada, aquesta càpsula d'avui molt musical amb la Carla Romagosa, on ens portarà unes quantes cançons que la van marcar des que va conèixer, que se li va detectar aquesta menopausa precoç, fins a dia d'avui. Per tant, doncs, quatre consells publicitaris i tornem de seguida.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 Si vols plans pel dissabte 22 de febrer no busquis més. A Palafrugell també s'hi fan coses. Participa del Carnaval Atípic. Atípic? Sí, el tercer Carnaval Atípic a Palafrugell. A partir de les 6 de la tarda cerca vila participativa on tu seràs protagonista. Jocs, baranà, gresca, disbauxa, ambient familiar i el DJ Marc Dunjó apunxant música actual i de tots els temps. Posa't qualsevol disfresa i ja seràs atípic. Dissabte 22 de febrer a les 6 de la tarda t'esperen a la plaça del Sol, al costat de Can Facundo, organitza la Tosterrada amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell. i vendres més, després dels quatre consells publicitaris que us portem cada, cada mitja part de l'hora del PSG doncs tornem amb la Carla Romagosa, la nostra experta en salut pública i menopausa, bon dia Hola, bon dia Doncs avui una càpsula diferent Carla, no? Sí. Podríem dir? Sí Parlarem una miqueta doncs, de... La múbrica és molt important per, per, per a tothom durant els moments tristos durant els moments més feliços, sempre una cançó no, que relaciones amb un moment o en un altre, una etapa de la teva vida, i tu ens portes tota una sèrie de cançons que t'han marcat eh, sobretot eh, en aquests anys, no? Sí, sí. Jo, jo dic que és música per acomiadar-me de les hormones i per rebre la nova dona. <laughs> de fet, vaig escriure un post, eh, he escrit un post pel meu blog de, de la meva web i l'he titulat així i és cert que la música a mi em va ajudar molt, però eh, a, a viure el procés i, i va anar evolucionant la música que va anar canviant la música que anava escoltant a mesura que, mm -hmm. que transcorria al llarg de la meva menopausa precoç que com recordem la vaig tenir als 39 anys que ara en tinc 45 um, i, i bueno, tot això ha anat canviant però s'ha convertit com una, una mena d'àlbum de fotografies una banda sonora de, de la meva menopausa tinc una llista que es titula Mi amiga Meno i jo mm -hmm. Spotify i, i ja la segueix un poc de gent, eh? jo no m'ho pensava no, no, no la vaig fer per això, però mira si, si, si algú vol llegir el llibre i vol fer-ho compatibilitat d'aquesta playlist perfecta mm -hmm. i si no eh, eh, avui en parlarem i ho comentarem no? per, per veure, perquè cadascú es faci la seva pròpia Com que aquestes cançons s'han anat acompanyant des dels primers anys, no?, de, o sigui, abans de la menopausa o sí. quan et va arribar la menopausa suposo que també hi haurà una evolució en el sentit de les lletres, no? no sé si estic fent un espòiler una sí, miqueta. Sí, no, no, no, no, esteu, qual, no, és que al principi jo, com que estava vivint un dol, i, i era, molt graciós, era molt graciós perquè tot eren cançons d'amor que parlaven sobre mi uh -huh. no? però no parlaven de mi sí, parlaven de mi, la meva, la, jo acomiadant-me d'una fase no? vital jo, jo dic que fisiològicament parlaven de mi uh -huh. I, perquè parlaven de les meves hormones i de la meva regla que ja no tindria més no? era una cosa que, molt d'acomiadament no? I, i de fet jo vaig escriure sobre el dol i sobre la necessitat d'acomiadar-me de, de, de la meva vida com a dona fèrtil per ser capaç d'entrar a la nova etapa a la vi de vida sense cap mena de, de toxines i d'interferències, no? I per mi això requeria d'un acomiadament en tota regla. Mm -hmm. I, de fet, vaig escriure en el capítol 3 del llibre tot, que, que vaig titular Tot allò que no t'explica ni fa mal, Eh, que vaig, si et sembla bé, llegeixo un tros sí, perquè perquè potser ens donarà pas a una de les cançons. M'ho llegiré en castellà perquè el tinc aquí, a, a, el llibre en castellà. Uh -huh. Ha sido un duelo i penso que com tal deberíamos de vivirlo todas. Cada una a su manera. faltaria más, però duelo al fin y al cabo. Jo tengo pensado hacer una fiesta pronto. Que per ser això encara no l'he fet i tinc moltes ganes de fer aquesta festa. Eh? Això... Pronto... Eh... Ya has pasado unos años. Eh, pasado unos años, ¿eh? Encara me <ríe> tengo pendiente de hacer esta fiesta. Eh, tengo una mica de decía, que menos que una fiesta? <ríe> Digo, ahí va. Primer duelo. No viene. No va a venir. No vendrá más. Segundo duelo. Lo que me he comido se ha quedado. Y no quiero. No puedo dejar de comer compulsivamente. Tercer duelo. Tengo mono hormonal Quiero que me devuelvan mis hormonas. Esto es una broma y no mola. Cuarto duelo. Se me nota... También quiero que me devuelven mi culo. Quinto duelo. Esto duele. Me refiero a que duele físicamente. Sexto duelo. i por qué nadie me lo había contado antes? I això que de que, que, que com passava el temps evolucionava el tipus de, mm. de música i tot, no es podia identificar inclús jo els estats d'ànim en que estava. I ara, avui en dia, cançons que, que com que la poso en un modo maleatori, dic... Clar quin pan, nena, sí que estaves insuportable no? De trista, això, aquesta això, cançó de debò. Això devia al de principi, no? Veure, aquesta, mira, aquesta era quan ja començava l'estat, sí, aquest millor. Sí, aquesta <ríe> l'Àngel Olsen que és, té aquesta veu tan malalcohòlica i, i tot és com... No? fa inclús una versió del Tover d'And the Rest de, de, del, del Bruce Springsteen però la seva és com que fots a plorar, eh? Però, bueno, en aquell moment a mi m'identificava i n'hi ha una que jo la relaciono molt amb el amb el tercer dol que mm -hmm. és, vaig escriure el llibre d'aquest de tengo mona hormonal quiero que me devuelvan mis hormones esto es una broma y no mola no? I, i, i com que me n'enreia molt eh, a, mi, a mi em va fer molta gràcia la, de, la, la cançó de I want you back del Jackson 5 mm -hmm. perquè era com vull que me les tornin les hormones, no? les hormones. I want you back o sigui, per favor, back, que tornin doncs va ser una una cançó important també per tu en aquest tercer dol no? que, que ens comentaves que et sembla si la posem i si l'escoltem vale. si no? ja que també són cançons importants per, per a tu doncs uh les escoltem, així sí. també les fem les donem a, conè a conèixer tot i que n'hi ha moltes que són ja conegudes eh? sí, però, sí. però bé eh, amb això que ens ha comentat la Carla no? amb aquests, aquests dolç que ja va doncs, descriure en, va enumerar en el, en el seu llibre doncs, eh, ara a continuació escoltarem aquesta cançó dels del Jackson 5, uh, I want you back i totes a ballar, eh? I totes les menopàusiques i perimenopàusiques a ballar i tothom a ballar no som, hi ha eh? res que quedi enrere Donz escutem aquesta, aquesta cançó. Després d'escoltar aquesta cançó del Jackson 5, seguim escoltant eh, a la Carla, en aquest cas, a la sincronia de Radio Palafrogell, amb aquesta càpsula de l'hora del Peix Fregit, i continuem repassant algunes de les altres cançons que també la van marcar en aquest eh, No sé si van ser dels primers anys, aquestes cançons que ara ens comentaràs. Sí, sí. sí, també? Sí, sí. Cançons que et van ajudar molt, eh? Em van ajudar molt, sí. Aleshores em van acompanyar mentre plorava o perquè tenia aquests canvis d'estat d'ànim, eh, i d'altres em van ajudar doncs, a sentir-me bé, a ballar... o o a riure amb amigues o d'altres quan escoltar-les, em van agradar molt les lletres hi ha un autor que a mi un artista que m'agrada molt eh, que es diu Glenn Hansard no sé si el coneixeu però va guanyar una, un Oscar per la banda sonora d'una pel·lícula que es va que es deia Once i amb una noia que es deia Marqueta Ingloba o no, que és així, és molt mm -hmm. difícil de pronunciar el seu nom i la banda sonora és preciosa però ell és un cantautor magnífic i i, i és, per mi és el rei de la cançó de, de, de, de despit no? és, és, eh, o sigui, en riure de, en riure tant de dels boleros no? és, ell, ell és, és com jo penso, pobre noi, no? És que se li nota super... se, se nota destrossat i, i tot i això uh, fa unes perles de cançons que, que animen, no? I a més a més, a vegades ha versionat alguna cançó del Bruce Springsteen com Drive All Night que per mi és una de les cançons més boniques de, del Bruce Springsteen però ara me'n me vaig. Um, a mi una que em va servir molt és, és una cançó uh, que diu encara que el dia tradueixo eh, encara que el dia el sentis massa llarg i que sentis que no pots aguantar ni un mes, no pots esperar-ne ni un mes um, i, i t'estàs rendint mm -hmm. en tot um, pensa que que l'amor et tornarà a trobar una altra vegada que l'amor et tornarà a trobar una altra vegada i que més val que estiguis preparada mhm mm i ho trobo superbonic, no? A part de ser Pel roig i gràcies a ell i a l'autor i al lector d'Outlander he descobert que m'encanten els pèls rojos <laughs> <laughs> trobo que és molt maco aquesta cançó i és preciosa i, i... bé el Greenhanzer for... ha format part de la meva banda sonora de la menopausa però sens dubte mm -hmm cançola la aneu escoltant de fons aquesta no la posarem perquè si no hauríem de dedicar un, un, molts programes a aquesta, a aquesta càpsula crec que, que, que podem dividir en dos perquè encara tenim moltes eh, de les cançons per parlar encara però en tenim una altra abans sí. tenim temps per, per comentar-ne una altra que, que també doncs eh, t'ha acompanyat en, en, en aquesta etapa de la teva vida Sí um, doncs una altra que, que, que és així, un confaciló, no? que potser no que correspon generacionalment, però que me la va posar a la meva llista la, una neboda meva, que es diu Andrea, de 16 anys, que es diu Shotgun, mm -hmm. del George Erza, que és com, bueno, doncs, jo, simplement era com... Clar, ell deia, homegrown alligator, see no? O sigui, mm -hmm. bueno, hasta luego el cocodrilo, una manera de dir, no? Sí. I, you gotta hit the road... Hit the road. O sigui, has d'agafar la carretera no? i el sol eh, que et canviarà l'atmòsfera i l'arquitectura diferent i, i, i m'hi podria acostumar no? així traduint-ho ràpidament mm -hmm. no? i això aquest, aquesta cançó jo me la vaig gravar a l'Andrea a la playlist i era just quan jo marxava de viatge a una illa i em volia perdre i no volia veure ningú i estava molt cansada, incitava sol i, i, i vacances i era com una cançó perfecta i vaig arribar a una illa croata i m'havia llogat un descapotable hi havia molt poca diferència era una xarra de, de cotxe sí. però era descapotable i de color groc i a mi que fot descapotable vaig pensar que era meravellós i que era el superplant perquè jo volia per recórrer aquella illa uh, en plan hippie aquesta cançó l'exemplificava, aquesta sensació també, no? I que va ser... Un... Havíem parlat la setmana passada de, de fer que m'havia atrevit a fer coses sola sí. i d'aquella llista per millorar l'autoestima, um, eh, de coses que tenies pendent de fer i una cosa que tenia pendent era fer un viatge sola um, uh, com aquest, no? Amb mm -hmm. una illa i tot el que em costa per arribar a una illa, no? Doncs aquesta cançó també la va acompanyar és una cançó doncs, poder... una miqueta més coneguda eh? que no pas la d'en Glenn Hansard segurament mm -hmm. sí. que ha, sonat la... ha sonat aquí a posat moltes vegades a Ràdio Palafrugell sí. i en general ha a moltes ràdios sí. i per tant doncs, també és una cançó molt coneguda acabarem amb aquesta cançó, si et sembla uh, Carla my i my ens la retrobem la setmana que ve perquè ens estem quedant sense de temps és una càpsula molt interessant al voltant de d'aquelles cançons no?, que t'han anat acompanyant i que cada una doncs, també mostra en quin moment, en quin punt estaves i que doncs, també ajuda una miqueta a... a i sí, després et eh, pares a, a llegir la lletra no? mm. eh, doncs dius ah, mira, aquí... potser té algun, alguna mena de sentit és la, la que té, la, el sentit que té per mi sí, clar, jo demano eh? disculpes a tots els artistes perquè me n'apropio <ríe> però és el que fa tothom, no? cadascú es crea la seva pel·lícula i en torna una cançó no? I jo, aquesta és la meva apropiació doncs aquestes són les primeres cançons de les quals ens ha parlat la Carla la setmana que ve seguim, doncs, Carla, si sembla i ens la trobem doncs, divendres fins divendres Gràcies. Gracias Homegrown alligator see you later got hit the road got hit the road The sun change the atmosphere architecture I'm I could get used to this. Stick around and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the heart I'm feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the heart I'm feeling like a someone. South of the equator navigated Gotta hit the road Gotta hit the road Deep sea diving round the club Bikini buttons, lager tops I could get used to this Time flies by in the yellow and green Skip around and you'll see what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need You know where I'll be I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like someone I'll be riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like a someone We got two in the front Two in the back Sailing along Sí, sí. Doncs avui donarem per finalitzat aquest programa de l'hora del peix fregit d'avui divendres amb aquesta cançó de George Ertz de Shotgun i nosaltres doncs, hem acomiadat la Carla continuarem divendres que ve amb més cançons que han marcat a la Carla en el seu recorregut des que va conèixer que tenia aquesta menopausa precoç fins a dia d'avui. I nosaltres, els de l'hora del Peix Tregit, recordem que tornem dilluns amb noves informacions i amb un parell de càpsules més. Que et passeu un molt bon cap de setmana.